Psalmul 225 De iubire și a Duhului Sfânt Duhul altării Aleluia, slavă ție, Duhul altării Fiindcă de moștenirea pământului cerveșnic, veșnic Al împărăției cerului ne pregătești Aleluia, slavă ție, Duhul altării, Fiindcă dragostea care nu se aprinde mânie În noi o sădești Aleluia, slavă ție, Duhul altării, Fiindcă darul Duhul Duhului ne dăruiești Aleluia, slavă ție, Duhul altării, Fiindcă prin măsura legibile, Tăria ta în noi mere o spărești. Aleluia, slavă, ție, e tăriei, fiindcă vrednici de Domnului ne-ai arătat. Aleluia, slavă, ți-e tăriei, fiindcă pe ta nădejdea noastră la Domnul ai purtat. Aleluia, slavă, ție, e tăriei, fiindcă din tăria ta credința noastră ai lucrat. Aleluia, slavă, ție, e tăriei, fiindcă comoara iubirii noastre în visteria ta ai adunat. Aleluia slavă ție Duh altării, fiindcă la ceasul Ispitei, în noi cu ai stat și ne-ai apărat. Aleluia slavă ție Duh altării, fiindcă Duhul în fieri, ca pe un măgăritat de mare preț la noi în suflet, l-ai așezat.